Du lytter til Fattig Forsker, en podcast serie produceret af Roskilde Universitetsradio. Vi giver en kop kaffe til en forsker på ruk, der til gengæld deler det nyeste inden for sin forskning med os. Hvad enten du er en gavet rotte i feltet, eller er kommet til for at pige din nysgerrighed om dagens emne, så lover vi at du om lidt har lært noget helt nyt, som du snart kan dele med vennerne eller imponere din kommende tinder med. Mit navn er Andrea Dragstad, og jeg er din vært i dag. Dagens afsnit det er produceret af Rasmus Pedersen og Julie Kofod, der er PhD-studerende på henholdsvis Matematik og Filosofi på RUC. De har været ude og tale med Jesper Schmidt Hansen. Han er professor MSO i Integreret Naturvidenskab. Og hvad det går ud på, det skal du høre mere om netop nu. Altså, min baggrund er jo Kemi og Matematik. Og så har jeg været ude som postdoc nogle år, hvor at jeg er mere gået i fysikretningen. Det gør også jeg har været i min PhD. Og så har jeg været ansat som postdoc i fysik og lægter i fysik herude. Men jeg har altid ikke det der grænselag mellem matematisk modellering i virkeligheden og, og, og, og fysik. For at holde styr på det selv, så har jeg lavet sådan en to øh. mængder af ting, jeg laver. Den ene mængde, det er, det, det, det er matematisk modellering. Og så har jeg så den anden mængde, det er mit nano teori. Som, hvor jeg prøver at forstå øh, forskellige fænomener, som øh, der opstår, når man har ganske små øh, mængder væske, der flyder ind i meget, meget små rør. Og det jeg prøver at gøre, det er, at jeg prøver at udvide vores klassiske forståelse til også at kunne beskrive de ting, vi ser i nanovæskers Teori, ikke? Eller i systemer. hvad er nanovæsker? Ja, så nanovæsker, det er en måde, på engelsk hedder det nanofluid, ikke? Så man også kan det nanofluid, ikke? Så jeg kalder det på dansk, vil det være nanovæskers teori, for lidt bedre dansk. Så det er basalt set, at man har væsker, der løber i en ganske ganske små rør. Eller kanaler. Det kan også være, at man simpelthen kigger på dynamikken på meget, meget lille skala. Så selvom du ikke har noget, nogle begrænsende rør eller kanaler, så kan det også være, at man bare kigger på væskens dynamik på ganske lille skala. Så det er sådan, jeg definerer Viske og fluidsystemer. Og det, der er lidt sjovt ved de systemer, det er, at man, man har ligesom ting, der kobler med hinanden, så man ikke... Vi forventer, når man kigger på væsker, hvordan de flyder i makroskopiske systemer. Og noget, jeg kigger en del på, det er, at øh, hvis man har en væske, der flyder i en meget lille kanal, så vil øh, molekylerne i væsken, der være, de vil snor rundt. Den der snor rundt, øh, den er ikke så vigtig, når vi er ude i, vi kigger på floder, der strømmer og sådan noget, Men når vi er nede i ganske, ganske lille øh, kanalstørrelse, så vil det, at molekylerne snor rundt, det vil faktisk koble til væskens flow. Det vil faktisk reducere væskens flow. Så der er en kobling mellem de to ting. Og det har jeg kigget en del på, for eksempel. Hvordan har du kigget på det? Ja, jeg har brugt computersimuleringer, noget der hedder molekyldynamik simuleringer, til at simulere for eksempel vand, der flyder igennem sådan nogle kapper Ja, så du laver ikke eksperimenter? Jeg laver ikke eksperimenter. Der er nogen, der godt kan lide at tænke på specielt molekyldymiksimulager, som sådan ideelle numeriske eksperimenter. Hvor vi virkelig har styr på det. Men altså, der er ikke nogen eksperimenter. Jeg er ikke i laboratoriet overhovedet. Og mange af de ting, jeg faktisk kigger på, er enormt svære at lave på en kontrolleret måde i rigtige forsøg. Fordi man næsten altid har en lille luftbobbel, der kommer med ind i en rør. Eller man er kommet til at putte øh, spidsen af et hår ned øh, i ens øh, reservoir, når man trykker på det der rør der. Så er alt muligt meget, meget, meget besværligt at lave de her forsøg eksperimentelt. Øh, og faktisk den der kobling mellem... Molekylernes rotation og væskestrømningen der. Den ved at man eksisterer for nogle systemer, men man har ikke kunnet vise det med bare vand og siger, i karbon eller den anden ord. Det er fordi, det er så svært at sætte op. Hvordan ved man det så? Man ved det, fordi man, man ved, at den der kobling eksisterer for væske for eksempel. Og der kan man måle det på store okay. skalaer. Så mange af de ting, øh, jeg kigger på, er faktisk også ting, der vil foregå. Eller, som også er til stede på makroskopisk skala, men kan blive typisk set bortfra, ikke, fordi effekten er så lille på makroskopisk skala. Men det findes, fordi at den teori, jeg bruger til at beskrive det, det er faktisk teori, man også kan bruge på makroskopisk skala. Hvis man er interesseret i, hvordan ting opfører sig i virkeligheden, hvorfor laver man så simuleringer i stedet for forsøg? Meningen med at lave simuleringerne, det er at foretage helt altså, kontrolleret forsøg. Øh, mere kontrolleret end mm. det kan lade sig gøre og leve ja. sådan. og det er jo selvfølgelig ud fra den fundamentale antagelse at de her numeriske eksperimenter de fortæller noget om fysikken ikke? men det er vi så overbevist om at det gør på grund af mange forskellige ting at, at, at, at det, det, det godt tager vi som en vældig som en, en antagelse øh, så for eksempel kan man regne man har en model for vandet, som man implementerer i en uh, simulering. Og der tester man den her model øh, stolpe op og stolpe ned om, hvad er det for en diffusionskoefficienter, får, hvad er det for en viskositet, og sådan noget. Og det kan man sammenligne med, eksper med eksperimentelle data, ikke? og se, at modellen giver faktisk det helt rigtige. Ikke? Og så giver det god mening at bruge den i nogle tilfælde, hvor at, at, øh, eksperimenterne ikke kan, kan hjælpe os. Ikke? Fordi at MD-simuleringerne Monokyldynamik Ja, altså monokyldynamik de er så forskellige fra min teori. Fordi min teori, dem bygger på kontinuumsmekanikken. ikke? Det er to vi er forskellige ting, og så viser det det samme. Mm. Og vi har tjekket, at både molekyldynamiksimuleringerne og kontinuumsmekanikken jo også virker, ikke? Det ved vi i hvert fald på større skala. Så tænker man, at så er det nok rigtigt det, vi får. Ikke? Nu har du talt om, at du laver simuleringer, men kan du ikke lige forklare, hvad en simulering egentlig er? Altså en simulering er vel mange ting i virkeligheden, ikke? Øh, en molekyldynamik simulering, den består i, at man har nogle molekyler, eller nogle atomer, som generelt kan vi kalde dem partikler, øh, som på en eller anden måde virker med hinanden. Vi ved at atomer, øh, for eksempel, hvis de kommer meget, meget tæt på hinanden, så vil elektronerne begynde at fraske ud hinanden. Så vi ved, at når atomer kommer tæt på hinanden, så vil de begynde at fraske ud hinanden på grund af de elektrostatiske vekselvirkninger. Hvis de kommer lidt væk fra hinanden, så vil der faktisk være en tiltrækning mellem de to, fordi at der er noget, der hedder en induceret dipol der kommer i spil. Så vi ved, at sådan for, for nogle afstande, så vil de faktisk tiltrække hinanden. Hvis de er rigtig langt fra hinanden, så kan de ikke mærke hinanden længere. Det kan man lave et matematisk udtryk for. Så man kan simpelthen modellere eller beskrive, hvordan de her kræfter er med et matematisk udtryk. Så hvis vi har kræfterne mellem de to atomer, eller alle atomer, et atom og alle de andre atomer i et system, så kan vi bruge Newtons lov til simpelthen at fortælle noget om, hvordan hver enkelt atom vil bevæge sig rundt i det her system. Altså, men vi skal kende, hvordan vi skal vide, hvordan den vækst med alle de andre. Så det vi gør, det er, at vi så bruger Newtons anden lov til at forudsige, hvordan den her, det her atom, den her partikel, bevæger sig rundt i systemet. Så et atom er karakteriseret ved en position, så det er tre koordinater, ikke? og et puls eller en hastighed, så det er også tre koordinater, vi skal have i. Så hver atom har så seks koordinater, vi skal kunne regne på. Ikke? Så øh, det giver seks differentiale Og hvis vi så har 10.000 atomer, det kan vi jo godt have, ikke? så har vi så 60.000 60 øh, differentiale ligninger, vi skal løse øh, simultant. Ikke? Hvis vi, vi kan også have en million par timer, ikke? så er det 6 millioner koblet differentiale vi skal løse. Og det er selvfølgelig ikke noget, vi gør med med en bryhænd og et papir, så igen, der skal vi jo så i gang med uh, computeren, ikke? Så den gør det for os. Og der er det jo så, at vi her på instituttet har vores grafikkort-supercomputer, som kan løse de her ligninger med rekordhastighed, ikke? Så vi kan jo godt lide at blæres med, at vi har verdens hurtigste molekyldynamik Og Det tror jeg faktisk også, vi har. Ja. Nu siger du, en million molekyler, hvor meget, hvor meget er det? Hvad fylder det af, det et glas vand? eller? Nej, det er øh, mindre end den mindste dråbe, du kan forestille dig. Og alligevel, selvom man for eksempel kun har 2.000 molekyler, for eksempel, så kan vi stadigvæk regne rigtig mange ting ud ved bare at kigge på, hvordan de her øh, atomer eller molekyler de bevæger sig i ligevægt. Så der findes masser af teorier, der siger noget om, alt afhængig hvordan de her molekyler bevæger sig rundt i ligevægt, så vil faktisk sige noget om, hvordan hele systemets dynamiske egenskaber er, for eksempel viskositet. Så vi skal bare regne på i nogle tilfælde i hvert fald, så har vi faktisk øh, også de dynamiske egenskaber. Øh, så for eksempel så vil vi typisk tænke på, hvad er viskositet? Jamen det er, hvis jeg deformerer min væske på en eller anden måde, med en eller anden hastighed. Så hvad er modstanden, som væsken så giver på den her eller vil modvirke den her deformation, ikke? Men vi behøver ikke at lave det forsøg nummerisk i computeren. Vi skal bare kigge på hvordan molekylerne bevæger sig rundt og hvad deres hastighed er i ligevægt. Så kan vi faktisk rende den her Og Så det er typisk det vi gør. Vi kan altid ud i ligevægt, hvor vi bare skal have et ganske lille system, og så får vi de ting ud af det, vi godt vil have. Og så kan man simpelthen blive klogere på, hvordan de her ting fungerer på stor ja. skala. ja. Jesper, vi har læst, at du arbejder med et projekt, der handler om kødets farvestabilitet. Hvad går det ud på? Altså, projektet i sig selv har været et 3 PhD-projekt, som nu er afsluttet. Og det var jo nogle der var PhD på det. Og det gik ud på at lave en dynamisk model af nogle af de mekanismer, der er vigtige for kødets farvestabilitet. Så det vil sige, at når vi går ned i. I supermarkedet og kigger i køledisken, så vil I se, at kødet er pakket i det, der beskyttende atmosfære. Og den her beskyttende atmosfære, det gør, at kødet har sådan en rød farve. Det vi vil vi jo som forbrugere gerne have, fordi det øh, associerer vi med noget et, et friskt nyslagtet dyr. Ikke? I stedet for, at hvis det er brunt, så, så, så ligger der se på, åbenbart, og så vil øh, forbrugerne ikke købe det. Og, så det er et spørgsmål om at holde kødet rødt, og så selvfølgelig samtidig sørge for, at, der, øh, at de bakterier, der vokser på kødet, øh, den vækst den er mindst mulig. Så det er et spørgsmål om at pakke kødet i den rigtige gasblanding, så det bliver rødt kødet, og at der er så lidt øh, bakterier på overflade kødet som muligt. Og det har vi så lavet en matematisk model over. Den siger både noget om, hvad der sker inde i kødet, det vil sige den rumlige del. Af hvor dybt det her beskytter af i men også tidsligt, hvordan det foregår. Så det betyder, at hvis nu at man ændrer atmosfæren lige pludselig i kødet, så vil modellen også kunne forudsige, hvad der så sker med det. Så, så dynamisk, der mener jeg, at det er den tidslige udvikling, vi kan mm. forudsige. Ja. Så hvordan, hvordan foregår det? Hvordan får du computeren til at løse den her? Æh, altså man... For, altså det man gør først, det er jo, at man sætter sig ned og siger, hvad er det, det er system, vi vil lave matematisk model på. Hvad er det helt præcist for et spørgsmål, vi er interesseret i at finde svar på. Og det kunne være, hvor dybt ind trækker, trænger den her beskyttede atmosfære i kødet, sådan så at kødet forbliver rødt. Og så gør man det, at man skraber alt det, der ikke er så vigtigt væk, det man antager ikke er så vigtigt væk. Så har man et lidt mere simpelt system man kan kigge på, og det kan man så prøve at flette noget matematik ind over eller udenomkring eller pakke det ind noget matematik. Og øh, der har man, der ender vi så op med nogle differentialligninger, som vi så øh, skriver op i helt konkret i Octave eller Matlab, ikke? Og så løser det så problemet for en. Øh, så det man ender ud med. Altså en, resultat, som en matematisk model, det er jo sådan en helt masse tal. Så det er jo ikke en funktion, vi får ud af at dys model numerisk, men en hel masse tal, ikke? Uh, som vi så prøver på eller en måde at visualisere gennem nogle plots og sådan noget. Og så har vi lavet nogle forsøg i samarbejde med DMAI, Danish Meat Research Institute hedder det, for Teknologisk Institut. En hedder Marianne Tørngren, som er ude på DMAI hvor vi så har prøvet at, at estimere nogle af de parametre, der indgår i den matematiske model, ud fra de forsøg, der er lavet. Så der har også været en del arbejde med det, og få de her parametre, som modellen har estimeret ud fra data. Det er også Du snakkede om, at du laver de ting, du gør, fordi du synes, det er interessant, men hvad hvis ikke jeg går op i, hvorfor kød er en bestemt farve? Mm kan man ikke bare prøve sig frem, og så tage den der og gå? Hvorfor, mm. hvorfor skulle jeg synes, det er interessant, at du sidder og laver det? Ja, altså, det er jo det, hvad kan man bruge det til, ikke? Den måde, det faktisk fungerer på, nu når man, altså man pakker jo kød i dag, i en eller anden speciel atmosfære, øh, så er man omkring om 80% ilt og 20% CO2, det har man jo gjort, øh, altså man har valgt den blanding, ved, det er baseret på nogle forsøg, ikke? Så man simpelthen har noget empiris, hvor man har mål på, Kød, og rødt er kødet, hvordan smager det, og hvordan er bakteriernes vækst og sådan noget. ting. Det, der er interessant fra et anvendelsesperspektiv, det er, hvis nu for eksempel man gerne vil transportere sit kød meget langt. Det kunne for eksempel være, at man godt vil prøve at sælge svinekød til et asiatisk marked, for eksempel. Hvad så? Så har vi nogle store mængder kød, og vi har en stor container, og vi skal have... Det skal være sådan, så når kødet kommer frem, så bliver det rødt, ikke? Er der en optimal blanding for det? Og så begynder det pludselig at være lidt dyrt måske, eller lidt omstændigt, og skal til at lave de her trial and Arrows for forsøg Det kan man godt stadig gøre. Det, der er det springende her, det er, hvis nu at du tager en container og fylder den op med svinekød, og du sætter den et sted, så går der hul på din container, ikke? Den er i sådan en, vil være sådan en plastikpose, der forsegler containeren, ikke? Går der hul på den der plastikpose, der, ikke? Så nu begynder atmosfæren at pludselig ændre sig. Hvad gør man så? Sejler man ind til den nærmeste havn, og så prøver man bare at få det ud af det, man kan? Eller prøver man, eller kan man ændre? Måske tilføre noget CO2, eller noget ild, eller et eller andet, til det her, Sådan så at varen kan holde sig færsk og frisk til det, det, det marked, man havde med hensigt at nå til starten. Og der kan en model simpelthen gå ind og kunne forudsige det forælde. Så det vil kunne et optimere øh, den der øh, fragtcontainers øh, atmosfære, og det vil også kunne hjælpe til, hvis der vil komme fejl på det. Og det gør der faktisk nemligt. Øh, man transporterer ikke øh, færsk grisekød, for eksempel, men man transporterer øh, frugter fra Sydamerika til Nordamerika, for eksempel også i sådan nogle kæmpe container, der er forsejlet. Og der skal der være meget lidt oxygen. Øh, for at holde frugten så frisk som muligt og der, der sker jo nogle gange det at der går hul på de der øh, forseglinger, og sådan noget øh. så man kunne godt tage den samme metode som det du har kigget på med kødet og så mm. måske sige at nu er det nogle grøntsager vi kigger på eller noget frugt vi kigger på det kunne altså jeg, jeg vil ikke tage modellen sådan en til en mm. men øh, den baglæggende idé kunne man bestemt også gøre med her at lave en matematisk model, der, kunne, der var dynamisk af natur, så man kunne simpelthen forudsige, hvad der, hvad der ville ske, hvis man bare lod luften fisse ud af den her forsejling, eller om man skulle gøre noget ved det. Ikke? Så det er tydeligt, at kødforskning kan anvendes. Men hvad så med nanoprojektet? Er der nogen anvendelsesmuligheder der? Altså, hvis man skal prøve at trække linjen til noget anvendelse for det, så kan jeg godt huske, at jeg nævnte det der med, at molekylers rotation, det er koblet til væskens strømning det er sådan så, at hvis man øh, har øh, en, et meget, meget tyndt rør, og man prøver at puse i det, så er det fandme svært. Så er det ret svært at få noget ud i den anden ende. Det er lidt ligesom, øh, hvis du har en, en elektrisk ledning. Hvis den er meget, meget smal, så vil modstanden stige hvis man vil have strøm igennem, om det er elektrostrøm, eller om det er en væskestrøm, så skal der, så skal der være, skal der være hul igennem. Ikke? Mm. Så, Laborator Det vil sige et på mikroskopisk skala. De har jo sådan nogle ganske små, tynde rør, som tra transporterer væske rundt. Og det gør lidt andet, fordi man godt vil for eksempel kunne måle, om der er nogle antistoffer i ens blod, eller bakterier i ens blod, eller hvad ved jeg. Så man vil godt have... Øh, for eksempel blod transporteret rundt i ganske små rør. Det smarte er, at rørene har en stor overflade i forhold til volumen af røret. Så hvis du har dråbe, hvor der er nogle ganske få øh, vira eller sådan noget, så vil man kunne fange dem, fordi de, man kan lave noget andet på røret, så vireren sætter sig fast, ikke? og så kan man måle, det er der. Ikke? Så det man gør nu, det er for eksempel, der lader man kapillærkræfter fylde rørene op. Lad os nu sige, at man vil gerne rense det her rør. Så man kan man godt have fjernet blod igen. Det gør du altså ikke ved at puste på dig, fordi du får ikke noget igennem ved at push. Hvordan kan vi det? Det man måske kunne, det var, hvis man kunne få øh, væskens molekyler til at snurre rundt. Så ville man få det til at flyde, fordi at der er den kobling mellem molekylers rotation og væskestrømningen. Så man kunne måske tage sit labernetip-apparat der på den ene i som har de egenskaber, der gør, at vandudkylder kan snor rundt, og så kan du lige tømme dit laborator-chip og tage det ud igen, og så kunne du tage den næste prøve. Fordi det simpelthen vil løbe igennem. Det vil simpelthen mm. pumpe det ud, ikke? Mm. Mm. Ja. ja. Og igen, det er også lidt udsigt, for at det, kan du altså gøre i virkeligheden. Mm. Men altså, det kunne være sådan noget. Men er det vigtigt for dig, at din forskning kan anvendes? Specielt den anden væske øh, projektet der. Det er ser jeg os som værende, der skal vi ned og forstå noget fundamentalt fysik. Og så igen, jeg bruger en matematisk model, en matematisk forståelse for, hvordan det her øh, kan lade sig gøre, men, øh, men, men der, der går jeg efter at forstå det fundamentalt. Der, der, der, der, altså, mit spørgsmål er i fysikken, mm. i faget. Mit spørgsmål mm. er ikke i eller anden anvendelse. Øh, og det øh, er jo dejligt, at jeg kan det, og det er jo også det, jeg synes, at skal være omkring at der også er plads til, at man sætter sig ned og stiller nogle spørgsmål i, i et fag, ikke? eller mm. noget, der ikke nødvendigvis har en faktura øh, i enden efter to år. Jeg er heller ikke noget imod, at det, man laver, har en anvendelse. Altså, det synes jeg bare er fint. Specielt altså, kraftforskning synes jeg, der er overordentligt <laughs> meningsfuldt, hvis det har en, <laughs> har en, har en anvendelse. Ikke? Så, så for mig, der, der synes jeg, at universitetet skal kunne rumme begge dele. Jeg synes, det skal være op til forskeren at, at vælge, hvad jeg vedkommende er. For mig selv kan jeg godt lide, at det, jeg laver, at andre også synes, det er spændende. Okay. Så dem, der ellers interesserer sig for den anden teori, skal synes, det jeg kommer med, også er spændende. Okay. Men det er min egen holdning til det. Jeg har overhovedet ikke noget mod, at folk sidder og nusser i et og når nogle ting med det. Fordi at... Vi, altså det er ligesom om, alle de, de lavt hende frugter, de er altså plukket, og hvis vi skal videre ind på vores forståelse af, af, af, af hele den naturvidenskabelige genre, som man kan udtale mig om, så, og det skal vi, og det skal vi, så bliver vi er altså nødt til at dykke ned i nogle hjørner, hvor der måske ikke er andre, ikke? og derfor kan det godt virke som om, at man sidder der og ikke kommer nogen vej, når man sidder bare der nu, ikke? Men, men det synes jeg er enormt vigtigt, at vi, at vi gør men hvad hvis ikke vi får noget ud af det i sidste ende? Ja. Der er jo mange historier om folk, der jo de steder gik op i, at deres forskning ikke skulle kunne bruges til noget som helst. Ja. Og det har jo vist sig, at nogle gange så bliver det brugt til rigtig, rigtig mange ting. Ikke? Mm. Og altså Hertz, da han begyndte at lave øh, AC-ledning og sådan nogle ting, han var sådan, at det kan jo ikke til noget umiddelbart vel. Og i dag bruger vi øh, vækstestrøm i et væk. ikke? Og der er mange andre eksempler, også med, øh, med vores øh, kommenteringsnøgler og sådan noget på internet og sådan noget. Ikke? Men det, man, jeg tænker på, at man bliver nødt til som samfund, det er også at have den mulighed, at der er nogen, der sidder og laver noget, fordi at de kan se villingen det. Og det kan godt være, at det ikke bliver til noget, og det kan også godt være, at det bliver til noget. Hvis det bliver til noget, så bringer det så meget med sig. At, øh, det kan, alle de, altså, at det sats, man har lavet med, med hele puljen der, med alle de andre, inklusiv, det, det er det, der Det var, hvad professor MSO i integreret naturvidenskab Jesper Smith Hansen havde at dele med os i dag. Tak til ham og til phd studerende Julie Kofod og Rasmus Pedersen, der har produceret dagens podcast. Mit navn er Andrea Dragstad. Tak fordi du lyttede med hos Roskilde Universitetsradio.